Уже з тої тільки причини, що ці факти цілком виняткові, і тому не можна їх вважати за пережитки якого-небудь стародавнього звичаю. Крім того, ми знаходимо їх на двох протилежних кінцях української території. І дуже можливо, що це просто випадкова річ. Нарешті придане вже само по собі, як плата за молоду, яка забезпечує її на випадок смерти її чоловіка, а також на той випадок, коли б вона не схотіла зостиватися в його родині. Ковалевський дуже добре показав це в одній зі своїх праць про народи Кавказу. Коли перезва наближається до хати молодого, бояри беруть весільну корогу, Махають нею над головами у всіх, що беруть участь у кортежі, а потім, згорнувши її, ховають. Ховається також і молодий. У бойків у Галичині замикають навіть хатні двері, коли бачать, що наближається перезва. Пояснення цьому дає пісня, що її співають перезвяне. «Вийди з комори, Оленочко». «Покажи твоє личенько, миле, родині. Мати твоя заснула, а тебе викрали чужі люди, одвезли на конях. Тепер мати їде їм на Далі мати молодої пропонує своєму зятеві коня осідланого та просить його повернути їй дочку. Але, звичайно, зять на це не згоджується. Пісні розпитують також про самого зятя. Ой, що ж про це та й сказати? Нігде зятя не видати. Чи він те ще налякався та від неї заховався? Не лякайся, зятю, не лякайся, а за дверима від нас не ховайся. Нас, перезви, небагато. Сотню коней нами взято. Але зять не показується. Тоді пісні починають кипкувати з нього Зятенько нам налякався та в солому заховався Миші там зашелестіли, чи ж вони його не з'їли? Нарешті очиняють двері Виходить молода і починає обсипати всіх пшеницею, житом та вівсом Іноді виходить і свекруха і, стоячи на порозі, обмінюється хлібом з матір'ю молодої. Потім цілується з нею та заводить до хати. Іноді виходить молода, переодягнена хохою, цебто якимсь чудиськом. А то ще замість неї або замість молодого це правдоподібніше, якого пісня увесь час просить з'явитись. Виводять Тура. Звичайно, це один з боярів, смішно вдягнений по-жіночому, або ще якось інакше. На жаль, ми не могли знайти детального опису цього маскараду ні в одному з тих джерел, що ми ними користалися для цієї праці. Коли зважати на ім'я, то мова тут про бика. Примітка. Тур рід дикого бика, що траплявся на Україні ще у 12 столітті. Про цього бика та про значення, що йому надають у народних піснях, писав Потибня Сумцов. Іноді замість бика виводять німця. Грубо зроблена солом'яна фігура, а вдягнена в лахміття з великим фалосом. Фігуру цю показують глядачам у супроводі дуже безсоромних рухів, яким дають цинічні пояснення. Гості, дивлячись на цю фігуру, співають «Це не наша дитина, це обман. Її нещастя, фалос, довге, аж по коліна». Фігуруцю демонструють двічі, а за третім разом виходить сама молода, і тоді Перезла входить до хати. Іноді тура демонструють у самій хаті. Тоді пісня запитує.